وસ્તાني عنا اشباح تاع قسمه لزات لزاته ويلا لما قبل الافتراق فلا اقادر على الجز الذي لا تجزاه لان الجزء الذي تنازعنا فيه ان امكن افتراقه نجمت قدره الله عليه دفن لك وان لم يمكن سبت المضاع غرد شارح بديع عبارتنا في ذكر كاولده دليل ثاني مشهور دي مشهور دي یاری د وړاندې ن دا پر چه وو چې متقلیمین وایي چې جو لا تهجزده حق دی یو داسې جوس چې پای کې مزید نوره ته جز نه دا خبر حق ده په دییبانې ترېدللی لرري ی او قوی دلیل مخک اقواد تلعاله نشکم دلیل واغی ذکر کړم دویم بیا دلیل مشهوره ذکر کا او درهم دلیل اغم دلیل مشهوره ر نو دو مشهور دلیل واول ذکر شوم اوس دازم مشهور دلیل ذکر کی گیا او مجموعی حوالی سره سویم دلیل دارے درائم مجموعی حوالی سره سردہ درائم حاصل دادی دلیل دارے اولنا شارح یو تمہید گدی تمہید دارے مولانا چی دا اجتماع د اجزاء الجسم دا تقاضای ذاتی د جسم نه ده ا اچتماو اجزاء الجسم دا تقاضای ذاتی د جسم نه ده دا تقاضای ذاتی د جسم و نه بیا په مختز مکه یو جسم منل اقسام ذکه به افتراق نه راته به بمفرق کېدل نه کېدل ذکه به افتراق نه راتلی خدا افتراق پر راضی نو دا دلیل دې په دې خبره چې دا اجتماع د اجزاء الجسم دا تقاضای ذاتی د جسمیت نه ده نو هر کله چې دا تقاضای ذاتی د جسمیت نه ده او اختراق په کې راځي نو الله په دې باندې قادر دی چې دا اختراق په یو ډول دې حتوره شي چې پائے کې نور افتراق اختراق نه راځي په هغې کې نور افرا نه راي الله په دی قار دی چې او داسې ته به یووجسم مورست د نور افرا ووررکې نه راي اوس دلیل کار کوي ح د دلیللي داې تید خو کار شو دلیل دا چې داجو لاته جده هغهجوس چې نور تهجز پکې دا نه راي تا د تپوس کو د موم ممکنو ن افتراق دی که نه دی سرهتهوس کومه چې دغه جو لا تذا موم ک ن او که نه دی کهوا موم کې ن نو کوم چې زونه چې چی ممکنې هغه تخته خود راتلله عج د وجهلي که نه هغه تحت قدرت الله تل اللهله وجلې نو الله بس کي هغه چی به کړي خام خواب ایسی کری دا اللہ خود رکبہ اور پوری او کتا غجوز کی نور افتراق نشی نور افتراق پکې کرات لے شخو اللہ بکڑی او کپکی نشی راکو لے نصبات المودع زمانگا مودعا ثابت شو جی او جو دا سراغ ہے چپائی کی مزید نور تقسیم او تجازی نشی رات اس پوش دا دا او خا و ایدہ اجتماع اجزاء الجسم دا تقاضي د زائده دلیت قسمت نه راکبېږي په څناره راتلې چې ذاتی نه د پدې کې بس تر ازيفت را یا وخای اخیری جزء په کې سره دي خامخه جداواله اوس کم جوس کې تجمع او ستاسو مرض کې اختلاف دي نه دا جزء لا تجزأ دې ممکنو لافتراق دې کنه دې کتواي دې نو ممکن ده نو ممکن بوری خدا اللہ قدرت متعلق کی گی نو اللہ با جدا کردی کنا او کتا وای نده نو سبا طلب مدعا مدعا بستش چه او دست جو ذراغه که پایی که نور مزید تجزی و تقسیم نرازی نو بس نمانگا دعوات سشوار ساله وثانی دو ام دا دلیلین و مشهورین و ناداره چه اجتماد اجزاء الجسم لیسل لی ذاتی هی دا دا ذات که جسمیت توجنا ندا یعنی دا اجتماع دا مقتضا دا ذات که جسم ندا چه دا او ندا تقاضا دا ذات نه ندا ذات الستر جسمیت ذکر کم شئی چې تقاضا ذاتی ری کم شئی نو آئے که تغییر نرازی نو دیاری جسم کې دا احتراقا هذا اجتماع جدا تقاضي ذاتي وأن هذا افتراك أخيره ولا راضي وإلا وإلا كالتالي نشيه جدا تقاضي ذاتي ذات الجسمية يعني ذات الأجزاء الشي نبقى فكرنا نحن لما قبل الافتراك هذا هو قبول الافتراك دا كولئنا حالان كده قبول لسي شي كي كان افتراك فقال الله تعالى فسأل الله قادر لعلاقه کې پیدا کیږي پدې کیڅ شي پ کې پیدا کی افتره ال جوز الزی د س جوز ته بارکی نور مزیده تجزیی ناراضی الله قادر دیوالې جوزغه چې مون پکې س لئن ال جوز الزی زک جوزغه تانا زنه فيه چې زمنګ د دوالو پکې سره جګړه د اختلاف په د متکلمینو او د حکماو اذا امكن افتراقه فلازمت قدرت الله عليه کترت دغه جز ممکن الافتراق فلا خام قالزمت قدرت الله تعالی عليه دا الله قدرت بدی پوری صحیح متعالتی ولکم شيء کم شيء چه ممکني کم شيء چه ممکني نو ايه پوری د الله قدرت متالع کې د شي کې نشي کې ولیکره الله قدرت چه ممکني او د الله قدرت پر پوری شي نشي نو نبيات شي لازم شي عجز او الله تناخذ عجز د امر د هیڅنتی شي مبرر منزه دفعا للعجز دوج رچانا والا لم يمكن وان لم او که چرته په دغه جوزی لاته جزا امکان د افتراق نه چرتا نوسب تل <سؤال> مدا مدا ز مونږ شوه ځکهجززی تجزا جه مونږ دا ته ووا چا هغه بیا ممکن راق نهوي دو چې ممکن راق نهوي ممکنس را نه بیا په را نه شي رالی بس دې تهمونږجوي لاتهزاوی او دغه تا سده تکه دا خبره تې شکیکه په دې فورسه کې نو دلی مشردار چې دا استماده اجزاو جسم تقادای ذاتی نه د جسمیت ته د اجزاو الجسم یو سوال کډان لري فرق مړه او تیرای دین او معلومه شو کې تقادای ذاتی نه ده چې تقادای ذاتی نه ده نو الله تعالی په دې قادر دی چې اخیری حته ویلا تقسیم ورسوي اوس هغه جز جز لايته جزاء ځکه چې دا تاسو کوم چې دا ممکنه افتراق فرق دې کړنه ده کینو الله بکړي زګه کوم چیزونه چې ممکنات یې اي کور ته اندښته قدرت صحیح وي د الله زګه چې الله ایجاد نه لازم نشي او کته وي بیا ممکن له افتراق نه دی نو چې نه لري خو سبته مردا هو الکل ضیف دی دی ویدا متکلمینو سودا راي له وې درې دلیلای وې او درې واړه شي شهري والکل ضیف دا ټول ضیف اغه کوي دلیل دینځي یوسته او دا د وتو چیرته مشهور دلیل او ویلا نو دا مشهور دلیلات شيری نس نکیتایکه ځا پر والکل ضعیف او کوش ضعیف یان چې کم دلیل کوي ویل شي اغه هم ضعیفسته او دا کم چې دلیلین مشهوریات وکړو نو د ان شهره اول هغه اول ولیدای وایي دلته مورنا دغه خبره په جندل پکاري دلیلي قوي اوسه زواما یو تنهیدی خبره او درایما وجد زوالت وځره دلیل دا مخې ویلو په جزله ته جزابانه کیکم قوی دلیل پیش کيده نو الته دا به رشيو که مونږ ته کور را حقیا په صحیح حقيقه باندې کیلو که مونږ ته را کور را حقیا غذاب او سركما په دوه جزو کې کې پیاوړو نو په کور را کې چې شهر را ریالو جوړ یو د دغه نقطه نو د دغه کور را کې مخ شي کنه بزرش نه یا پټه پزنه ده نه نو دا تماثلو سره په جواب نه کوي مستدغه نقطه کې کوم محل له نقطه څخه ينقسمد کنه نو هغه محل به امتشي ولکه دا کما نقطه اېدا کوړه دلته نقطه لګیدله نو دا نقطه لا ينقسمد نو محل به امتشي ولکه هغه محل شي ينقسم د پکسان د محل سرهبه په حالې را ي نو بیا به نقطه ششيقط نو کته ووا محل دا پکسم د محل سر کسان پهچ کې را ي په حال را ځي دا نو معلو شو کې دیدي محل جو لا ت ذا او مزید تټ نهخور دا پخېبللی لو وڅ تګديدي خبره حلول مولانا په درکスメ لري یو حلول سورياني دي یو حلول سورياني دي واره حلول سورياني دي ته وي چې په جز جزء اجزا او د محل کې جزء اجزا او د حال ته موجوده په جز جزء اجزا او د محل کې جزء د اجزا او د حال نه موجوده لکه د غلاپ په سره پاه کې چې سره معار غلا او د غلاپ په پاه کې او په هر جز د ضاو د محل کې چې دابانه ده جز د اجزاو د حال نه چې او دا بو دته ح یو هولی توریانی توریانی دیټ چې کول حال پهل محل کې. کل حال خو په هر جز زګزاو د محل کې هر جز زګزاو د حال نه نیو لا تقولو ته کې او په کل حال خو په کل محل کې دی کل او په خو په کوله کوزکی دی خو په هر جز من اجزایل کوزکه هر جز من اجزایل او بنشته ندی <خصف> <خصف> تا وی حلول <توریانی> اوسړی اوونه دی پهولې سویانی کې پهونې سوانی کې چې حال کې تقسیم نه راځي نه په مححللې به هم تقسیم نه راځي پهولې دا قانون دی چې په حال کې تقسیم نه را ځي به مححلې تقسیم هم تقسیمه نه راي په دکې نه راي پههغې به هم نه را ي وللی که دې نه را ي او کې را شي نو په انسم د مححل پر انقسام په چا کې را ځي خو په حولې توورانی کې دا قاده نه ده په حولې تورانی کې دا قاده هلته که په حال کې نه نو نهدي را ځي او په محل کې د رالی شي که په حال کې را ځي نو نه دی راخوا د اعدم انکسم به حال دلالت لانت نه کوې په آدمې انکسم د محل په محل کې دي بیا را شي په محل کې دی بیا را شي داتلدي خبرې و دون په څوکې سووری پهاعدم انک سا د حل سره ک دم انک سا په چاکې را ځ د دا په سووریانی کې نه په چاکې اوس واجه ض تهګوره ايه مستدلة تا دلل قائم كو شكلا منغ كوراية حقيقية دابة صفشي حقيقية كيرو ندابة ورصرة تماس كي بيوجوز شكا غا جوز نقطة دا خدا نقطة حال دا في محل كي دا كورا دا كنا كورا كي دا سكي خوشن القسام با تجا سر با تماس كي بيوجوز اغا جوز نقطة دا اغا جوز سي شيرا نقطة دا نو نقطه را له په کور را کې ګرانغله او سما تا چې دا نقطه حل ده په کې په محل کې نو داخه تقسیم نو خري نقطه کنه نو څوک هم تقسیم نکړي محل هم نو خري ولکه محل او خري بیا به اکتساب په نقطه کې مرایع معترض وي د عدم اکتساب به حال چې دليلي په عدم انقسام ده جا دا محل دا په حلول سورياني کې نه په حلول تریاګي دا په کوم حلول کې اوله ما نه یي اوس ولې جایزه نه دا چې د نقطې حلول د پخبل محل کې دا دي حلول سورياني نه دی د سورياني د سورياني نه دی دا ریښتیني شی سورياني نو چې سورياني له شوسو نو نقطه کې یقینا سنخري تقسم و دا عدم انقسام دا لنقطه بيخو تلالاته نكا فا عدم انقسام دا غا محل ومحل دي بيان تقسيمه قريه ولو كده حاله دا نقطه تقسيمه نقري نجوزه لا يتجذب ح... ثابت نشو بل كيه يتجذب ثابت لا يتجذب نا يتجذب دا يوجد نشارك وَلْأَوْقُلُّو ضَيْفٌ أَمَّا الْأَوَلُوَ يعني أمَّا الدلیل الأول هل جي دللِي؟ فلأنه دا دللِي أول إنما يدلو دیکھو دلالت كي على ثبوت النقطة في فى ثبوت تشابانده دا دلالتو كيف فى ثبوت تشابانده دا نقطة بانده دا دلالتو كيف فى ثبوت تشابانده دا نقطة بانده نقطة وشتو ما غور آتا د دلایره تو که په ثبوت ته نوکته کنه من موږ راي حقيقيه فصده حقيقيه باندي کې خو نو دي تمامه چې سره وکړ نو دي دلیل نه خو فقط ثبوت تشامع الانشوده نوکته ملته ورکه شاندې سوال کومه مکه خبره زير نه ونوي په قرات کې شي اړه نقطه سره مولانا حسنو ویلي چې نو نقطه طرف ته جارہه دا طرف ته جارہه تو جدا طرف کا خط سے نو پکرے خط سے پکرے خط سے ون ون دیو ہے چوکری تو خط الف پکین چ خط پکیتا نہیں نو نقطہ ہو طرف سے چاہیے بنا نقطہ ف چا کیتی اشارہ الا پکرے کی نقطہ رانہ نقطہ جواب نقطه طرف الخط وي دا قضيه كوليه نه ده محمله ده محمله يعني دا مطلب نه چې نقطه به طرف الخط توي یعنی نقطه خا خامخات واري خامخا كان نقطه په غير د خط نومي لکه په شکل الشكل مخروطي غاذري کې د غاذي د غاذري را شکل نه تاسو غاذر نه پیژنه شي به مخ پیژنه کې او آپ شیبہ کی ترجمات سمان کی او منارہ تہ پکڑا آج چې سړی د ګوري برابر نره یو انته آی شیله پات کنه نو شکل مخروتی کی ختم نهي او څه نقطه نقطی دغه موږ چوای چې دا نقطه طرف الخط ته وای نو آره نقطه طرف الخط ته نه وای bale طرف الخط وای دي ته مهملہ مهملہ په قوت ته چا کی د جزئی کی خبره پوستګر بهر حلیا راشه تاسو کوم دلیل ویلې هغه دلالت کو ثبوت ته چا باندې او هو هو لا ثبوت الجزء دا نه مستلزم دي چاله را نقطه کو کو چا کې راغله کو راکې په دې سموه چې جوزي لا تجزات شو حق شو ام ثابت کا ولي دا به ال ثابتونه کدي نقطې حلول کله په دې محل کې کوم حلول سوريا نه تا به د نو په تقسیميونو محلي ما نه تقسيميږي خو د شي خونه د دې حلول کيلي ځکه حلولها زکه حلول لري نو په محل بچاکه ليس نه دې سي شي نه دي حلول سوريان خونه دي بلکې دا کوم حلول لري حلول سورياني نه دي حتی يلزم چې لازم شي بیا من د عدم ان کسا د عدم ان قسم د د ن نه دم ان ق محل ان قسم د محل حال د دم ان قام نهاعدم ان قسماب د محل را ځي دان داعدم ان قسااب نه چې عدم ان قسم د محل را ځي نوغله رايحول عنيولوري ولولې ساه سورياني خو دې کوم حلول کړلې سورياني حلول, حلول سورياني هیڅ سوال دې سوال موږ جواب ورکړو موږ باور توایو محترمه دې نوڅې چې کوم حلول کړلې په محل کې دا حلول سورياني دې غره دا سورياني نه را کوم حلوللې حلول سورياني حلول او دلیل په دی خبره چه دا حلول سوریانی ده او حلول سوریانی نده که من یا کرر رواخلو او من زینیم کو نقطه شده کنیش ده او کاغنیم بیا نیم کشده کنیش ده او آخر چه تلکل دا کرر شي نو بیا بسیش ختمشی نقطه او چه ترسو پوریا ختمشی نی نو دا نقطه ختمی گی نا نو دې دا د تراننت کې فلي خبره کې د نوختي حلول ومحل کې تمهول له سوریانی لکه د ګوره د ګلاب پانی ته ګوره د ګنا په پانه کې وګو حلول کول نه کړم کم حلول له سوریانی نو دا وګو تر هغه پورې ختمي کې نه تر څو پورې چې هغه پانه بالکل ختمه کړی نه فمن دې نیمه کا بیا وبشته بیا نیمه کا بیا وبولي بیا نیمه کا بیا وبولي که ترسو پوری دا پانا بالکلو نو دا دلیلی دا حلول سوریانی دا دلیلی دا حلولی سوریانی. نو باہر حال نوکتی پا محل کی کم حلول کرلے سوریانی, سوریانی که سوریانی, سوریانی. سوریانی اپا حلول سوریانی کی تپخفل علامانی چب آدم انقسام دا حال سرا آدم انقسام دا چارازی دا محلی چې د ټکي تقسیم ناراضي نو په ځای کې هم تقسیم ناراضي نو په نقطه کې خپل اتفاق تقسیم ناراضي نو د دې نقطې چې کوم محل دې پرې کور راکې هغه لا ينقسم شو نو جو لا ته حق شو او دا کوم ثابت و ثابت شوه نو دلیل قوي قوي پاتې شو صلی الله علیه و صل وسلم